Hristos a înviat! Bine v-am găsit, dragi ascultători! A patra cerere din rugăciunea domnească este pâinea noastră spre ființă, dă-ne o nouă astăzi! Adică dă-ne tot ce ne trebuie pentru întreținerea vieții trupești și sufletești. Cererea a patra este legătura dintre cele trei cereri de mai înainte, privitoare la mărirea, împărăția și voia Tatălui Ceresc, cu celelalte patru, care au în vedere trebuințele, necazurile și nădejdea mântuirii noastre. Începând cu această cerere și până la sfârșitul rugăciunii domnești, este limpede că ne rugăm lui Dumnezeu pentru noi, ca atare Cererea a patra s-ar putea prinde de a treia în acest chip. Ca să putem face voia ta și să dobândim fericirea veșnică, avem nevoie și de cele ce trebuie pentru întreținerea acestei vieți. Deci ca oameni cerem pâinea spre întărirea ființei noastre, fiindcă știm că aceasta tot de la tine este și că noi nu putem trăi fără pâine. Mărturisirea ortodoxă învață că în cuvântul pâine se cuprind toate cele trebuitoare ca să ne păstrăm viața noastră în această lume, atât în ce privește hrana, cât și celelalte lucruri de care avem nevoie ca să trăim. Drept aceea, Mântuitorul ne-a învățat să cerem pâine, Pâinea cea spre ființă, adică să ne mulțumim cu cele ce ajung spre păstrarea ființei trupești și nimic altceva din acelea prin care e depărtat sufletul de la grija dumnezeiască și cea mai de folos, zice Sfântul Grigore Denisa. Având hrană și îmbrăcăminte, spune Sfântul Apostol Pavel, cu acestea vom fi îndestulați. Rostirea cuvintelor... Pâinea noastră cea spre ființă, dă o nouă astăzi, îndatorează pe cel ce se roagă să se gândească și să ceară pâine și pentru aproapele, pentru semenul său și totodată să ajute, primind el de la Dumnezeu, pe toți cei lipsiți. Pe de altă parte, cuvântul nouă nu este aici fără rost. El ne dă să înțelegem că trebuie să cerem pâine câștigată cinstit și numai cu munca noastră. Sfântul Grigore al Nisei zice, dacă pâinea cu care ne hrănim nu este răpită de la altul, dacă nimeni n-a flămânzit ca să ne săturăm noi și nimeni n-a suspinat ca să ne umplem noi pântecele, ci este agonisită cinstit și deci din al său, și este rod al dreptății și spic neprihănit și neamestecat al păcii, pâine a lui Dumnezeu este una ca aceasta. Trebuie să insistăm puțin asupra acestor sensuri, tocmai pentru marea importanță pe care o are modul cum obținem pâinea noastră, adică cele necesare vieții, și totodată cum le folosim. Când cerem, dă-ne nouă pâinea cea ființă, în cuvântul nouă, alături de noi ne includem și pe toți ceilalți oameni, semeni și frați ai noștri. Deci, primind noi pâinea, fiecare din noi a primit-o cerând-o și pentru toți ceilalți. Ea trebuie împărțită cu toți semenii noștri care nu o au. Trebuie să înțelegem că tot ceea ce am primit de la Dumnezeu ne-a dat ca urmare a acestei cereri făcute în numele tuturor. De aici decurge marea noastră responsabilitate în legătură cu modul cum folosim cele primite, într-un mod egoist, încălcând promisiunea făcută lui Dumnezeu că cerem în numele nostru al tuturor, sau împlinind porunca iubirii și a dreptății. Hristos a înviat.